«Як ви розгиркалися?» – ледшутно спитав Дем'ян. «А розгиркалися ми так», – Наливайко повернувся до брата, князя та спудеї спиною, і став говорити ніби не до них, а до степу. «Було у нас тисяча коней, своїх. Три тисячі жеребців і кобил ми зайняли в Орди, в газі Гірея. А нас, усього нас, чотири тисячі хлопців». От я і заправив відігнати півтори тисячі татарських бахматів на січ запорожцям, щоб наливайко задихав терпко і сухо, щоб замритися за п'ятку. Князь Василь знову змерз. На очі йому виплив з розкраєною головою Януш. Князь ковзнув поглядом по наливайковій шаблі, що тихо лежала перед наметом на халявах чобіт. І що, що, набрякав нетерпінням Дем'ян. Нічого, козаченьки мої уперлися і добре зробили, бо все на возах, на возиках, а тут коні Та вперся собі і я, і скінчилося тим, що вони з кіньми там, он у верболозах, а я отут з віслячком Наливайко обернувся до князя, Темногоріхові очі його м'яв вечоровий з дністра вогонь Все вийшло, як я не думав і не сподівався Покарав мене Бог за п'ятку і покарав за те, що я, Горопаха, нині задумав. Князь Василь сунувся з сідла і, наступаючи носками чобіт на поле шуби, підійшов до наливайка. Довгу хвилину вони дивилися один на одного, і що пролітало в їхніх очах, що у них згадувалось і харапудилось, блідло і червоніло, чорніло і переблискувало, проте міг сказати лише один чоловік – і тим чоловіком був час. Та час, як звісно, мовчить. А говорить він, коли вже говорить, то через роки або навіть і століття. І то не всім, і не все. Князь обійняв Наливайка, і Наливайку почув, як по його щоці потекли князові сльози. Дем'ян, притримуючи на грудях Христа, побіг до Дністра на кручу. На кручі священник завмер і вся його постать у важкій, шитій срібною ниттю ризі, підсвічена знизу фіолетовим дністром, а зверху – пурпуровим небом, горіла на глині чорно. Дем'ян слуховувався у той задністрянський берег, де шумувало військо. Там, поміж темними кіньми, вже розблимовилися бідненькі верболозові вогнища. І хтось когось бив чи душив, бо звідти заголосило – «А-а-а!» то молилися татари. «Петре, де ви? Біжіть сюди!» – гукнув Конашевича Дем'ян. Конашевич саме віднаджував від корони оскаженілого віслюка, що допавсь до корони і лизав її, думаючи, що це мед, і дивуючись, чом цей мед не солодкий. Петро підняв голову, струсив з рук і кунтуша, бридку віслюкову шерсть, Обминув князя і Северина, і побіг. Про що вони з Дем'яном там гуменіли, Наливайко з князем не чули. Та бачили, як спудей кинувся попід горб до темних возів і поспіхом став заглядати у коробки і під колеса. І так, перебігаючи від воза до воза, він нарешті присів під одним, поліз під нього і витяг за ніс чорного каюка. Затим він... Підзаткував під каюка спиною, висмикнув з молочаю, стромлену в землю лопату і поплівся до чорніючого на кручі Дем'яна. Дем'ян відразу ж вихопив у нього лопату, і вони, конашевич на плечах з каюком, а Дем'ян з лопатою, погорбилися з кручі до плеса. Як тільки вони пішли, на їхнє місце викотився євнух, і, обхопивши руками черево, щоб не перестягнуло, став дивитися в берег. Конашевич обернувся спиною до Дністра і скинув каюка з плечей на плесо. Козацький довбанка каючок від несподіванки, що пав на воду, ніби аж скрикнув, і його довге і вузеньке дно ляснуло в тиші оптечею так, що срібними іскрами вилетіла з під нього не лише сонна риб'яча дрібнота, а й збудились далекі темні орли на плечах кам'яної баби в степу за чорними вигибами горбів під малим возом. Дем'ян віддав Петрові лопату і, тримавшись за його плече, ступив на хитке і непевне дно. Каючок затремтів, завихляв боками. Дем'ян злякався і сів у ньому навпочіпки. І коли вони трохи удвох заспокоїлись, і Дем'ян, і Довбанка, він, перебираючи чорні борти липкими від смоли руками, поліз у ніс. Петро підіткав поле свого червоного кунтуша за пояс, став на коліна в задку, продихнув і взявся за лопату. Каючок, як зляканий вуж, Заливався носом поза річку І вийшов у Дністер Дем'ян, що вмостився у носку Захотів розвернутися на той берег лицем І вже було розвернувся Та перечепився чоботом за чобіт Переважився на правий бік І каюк, мов підстрелений Хляпнувся на бік І перекинувся до дном Петро і Дем'ян бовтнули у воду Та падаючи Дем'янова риза набрала під себе на всю свою широчин повітря, стала на воді дзвоном, і течія, розкрутивши її, понесла дзвони ризу з дем'яном у ніч. Петрош Конашевич, мов рудоголовий нерець, відразу ж вискочив з глибини і, відпирхуючись, стрельнув очима. Де човен? У блідому та непевному світлій зір каюк поплискував смоляним своїм дном на три помахи рук від Петра і вже поволеньки розвертався за течією. Обгрібаючи себе лопатою, Конашевич наздогнав його, притримав, підсунув з води плече, підважив, поставив на ребро. Потім, затиснувши поміж коліньми лопату, підняв, скільки подужав, каюка на руках, вилив із нього воду і знову вже легкого і розтреклятого поставив на плав. Тоді животом від задка пересунувся до нього на середину і крикнув Дем'яно. «Де ви?» «Я тут!» де Я не бачу!» «І я не бачу!» «Тоді кричіть! Буду плести на голос!» «Та кричу, або дай би він цей каючок згорів!»